Jag ska be att få ställa upp Men jag vill ha dig naken då Kommer ni ihåg den där låten Det var ju Vresviks hönan Agda Vad blev det av henne Vart de bröjler och hur gick det för Här ska ni få en fortsättning Äntligen kom den stora dagen Agda la sig platt på magen Tuppen spretade med klorna så tog han sats för att hoppa på honom Sen så kom han så gruset yd men även före med den han styrde. Och då gick det på detta sätt, typ fan, bom rätt och slätt. Som resultat av den smällen gick apparaterna på ställen. Far man fram som en raket så får man gå med en gipspaket Frågar man Agda sen om hon gråter. Svarar hon endast, nu är lycklig åter. Världens älskare har jag fått. Chipset river så jädra gott.